Спецпроект «Українського радіо» – авторські читання Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки книжки української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами»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 Біля Юрія поруч академіки-науковці, критики-літературознавці, тендроз одеського оперного та інші. Стрінки роману Загублений поміж війнами читає авторка. Слухаймо. Якович Покос, сидячи у своїй кімнаті комунальної квартири на Куреннівці, другий день поспіль намагався правильно скласти листа редактору харківської газети Селянська правда. Щораз, дописавши до середини аркуша, перечитував, тер скроні незадоволено кривився, стискав у долоні той папірець. Аж він хрустів. Юрій не шкодуючи ламав писаному хребет і викидав під стіл, де мав би бути кошик для використаних паперів. Кошика не було, бо його зазвичай ставила під стіл співмешканка Юрія Ганна Біла. Тепер кошика не було, як власний Ганни, із якою Юрій вирішив розлучитись. Вірніше, це жінка поставила йому ультиматум. Або одружуємось, або я йду. Ультиматумів Юрій покос не любив. Який не любив брехати. Він ще відразу, як вони зійшлись, сказав Ганні, що не любить. А вона усе сміялась, мовляв, це так спочатку, а згодом? Подарував би мені щось за ласку? Увивалась навкруги письменника Ласа до його обіймів жінка. Водила пальчиком по пришпиленій до вилого піджака прикрасі, якою прикрасою не можна було назвати. Так, ювелірна дрібничка, до того ж трохи пошкоджена, напевно, вогнем. З одного боку, емаль почорніла і взялась смоляним згарком. «Не чіпай!» – строго віднімав руку коханки від значка і навіть знімав із себе піджак та ховав його до шафи. Він не покохав Ганну і за тиждень їхнього спільного життя, і за рік, і за два. Бо кохав усе життя іншу, ту, якої вже давно не було на цій землі, яка не відпускала. Приходила світлою постаті у снах, навідувалася у друковані рядки ніжними, лиш їй одні притаманними словами, нашіптувала співочим голосом дитячі віршики. Ганна усе допитувала, як звати ту єдину, котру Юрій не може розлюбити. Не казав. Беріг, бо навіть її ім'я не випускав із уст. Боявся, як промовить його, як випустить із себе То й вона вийде і більше не завітає у лагідний пахучі сни Не погладить рукою, коли він пише Як оце зараз Юрій відчув легкий дотик жіночої руки І спочатку здригнувся, подумавши, що то повернулася Ганна Озирнувся. Ні, немає нікого І тут таки ледь витончив губи Посміхнувся Це кохана заспокоює його Ніба шепоче Не дратуйся, Юрчику, що лист не пишеться Пізніше напишеться. Пізніше. бурмоче Юрій Покос собі у вуса і гладить себе по маківці, намагаючись відчути тепло, яке, можливо, залишила по собі та тендітна ручка. А тоді тягне до себе шкільний розлінований зошит. І, засередившись, починає строчити у тому зошиті віршовані рядочки, кладе їх акуратно, лише зрідка тоненькою рисочкою, закреслюючи одне слово і виводячи інше. Листа до газети «Селянська правда» Юрій таки написав, хоч і не з першої спроби. У листі питав, ретельно добираючи слів, чи не надрукують у періодичному виданні його коротке оповідання на селянську тематику. Мав би те оповідання розхвалити, як годиться, та не зміг. Лиш коротко зазначив, про що воно. А до цього ж часу його лишень не друкували і в хліборобі, і в українській хаті, і навіть у громадській думці. Та завжди, коли доводилось спілкуватись чи то з видавцем, чи з редактором газети, або якого літературного вісника, втрачав віру в себе, картався наче дівчина, хоча ж був доволі вольовим і навіть вважався в колі друзів різким на язик і нерозбірливим у епітетах, якщо хто допече. Соромився і червонів, питаючи дозволу на друк. навіть якщо питання це ставилось неопосередковано, дистанційно, через переписку. Остерігався, щоб поважні люди, які очолюють письменницькі гурти, не сказали десь там у себе та поміж своїх на засіданнях літературної ради, що за дурня, та не викинули того листа на смітник. А може, більше от цього не хотів, аби ще й посміялись над старим писакою, з гіркою теперішніх молодих і скороспілих. Оце найбільше лякало. Ні, не лякало навіть, а стримували письменника Юрія Будяка. Такий псевдонім уже багато років тому взяв собі він Юрій Покос, плоть від плоті Якова Покоса, селянина, який помер, коли синові ледь виповнилось п'ять. У років 16 написав був Юрко вже не перший свій вірш, але єдиний, який насмілився – дати почитати товаришу. А товариш, пробігши поглядом по рукописному тексту, здивовано зиркнув на Юрка і поцікавився, чи він, Юрко, бува не народник. Хлопчина замислився, народник питав сам у себе. Звичайно, я народник, адже пишу про народ. Товариш, не дочекавшись відповіді від поета, мовив, гостро, як будяком по п'ятах. Посміхнувся, правда, але не тому, що було написано, а власному порівнянню, яке так дотепно прозвучало. Тоді Юрій Покос вирішив не зраджувати своєму стилю, писати гостро і називатись при цьому відповідно будь-якому. якого листа отримав натхненник газети «Селянська правда» органу Центрального комітету комуністичної партії більшовиків і Центрального комітету незаможних селян Сергій Пилипенко. Не посміявся, не виконав кореспонденцію, як того боявся Юрій Покос, а передав відкритий конверт секретарці, що пробігала повз, і попросив її відповісти авторові згодою. «Селянськими поетами ми не розкидаємось». Проголосив в порожній кімнаті, бо секретарка вже встигла випігти і зачинити за собою двері. Перший тираж Харківської газети побачив світ ще 1 липня 2021 року. «Селянська правда» стала правонаступницею газети «Селянська біднота». Тобто така зміна назв мала б говорити про те, що з біднотою на селі вже покінчено раз і назавжди. Покінчено не з самими бідняками, а з таким ганебним явищем, як біднота. Газета відразу здобула прихильність та повагу тисяч читачів. І це були не лише сільські мешканці. Городянам також подобалось читати про сільські будні. Сільські будні, що так відрізнялися від міських. Юрій Покос, живучи у Києві тричі на тиждень, купував нові номери багатотирашки і читав із задоволенням від першої до останньої шпальти. Відтак, саме це дистанційне здобування. Знайомство з чудовими авторами, які надавали для друку в газеті дотепні фейли, тони, карбовану поезію, правдиві журналістські нариси, наштовхнуло на ідею написати в редакцію, а ну, його доробками, зацікавляться. Допоки лист Юрія облукав лабіринтами поштових відділень, у столичній редакції газети «Селянська правда» йшла гаряча дискусія щодо необхідності створення окремої літературної організації на противагу подібним організаціям пролетар. Організація мала б опікуватись виключно селянськими проблемами, здобутками та перспективами. Революційно-селянський мис. Ідучи в ногу з пролетарськими, братимуть матеріал для творчості, сучасної дійсності і побуту часів революції, оспівуватимуть революційну романтику життя і боротьби трудящих мас, переважно з селянських, у минулому освітлюватимуть усе в дусі матеріалістичного світогляду. Торсаючи хвилястого чуба, говорив Сергій Пилипенко, редактор газети «Селянська правда». Отож, основним завданням спілки селянських письменників має бути створення широкої побутової. Картини. Нам потрібні твори зі всебічно розробленим сюжетом, головним чином із життя революційного селянства. Пропоную згуртувати молодняк, який пише про село. Таких, я думаю, знайдеться чимало. Вплівся в бесіду круглолиций чоловічок з іронічним поглядом. І великими залисинами, що віщували про таке. Невдовзі цей чоловік стане зовсім голомозим. Давайте, товаришу Губенко, також долучайтесь, посміхнувся редактор. І тут самим молодняком не обійтись. Потрібно шукати зрілих митців, які вже показали себе на літературній ниві. Та я ж уже мудрую над союзом пролетарських письменників. Та ще й хотілося б щось сатиричне окремо випускати. Пролетарські письменники зачекають, а от селянські не можуть чекати. Впрягайте товариші, впрягайтесь. Єсть назва. Піднімається хтось із середини кімнати, де власне засідають. Єсть назва для селянської спілки. Нехай буде така назва. Плух. Робити дозвіл на створення письменницької організації «Плуг» виявилось не такою простою справою. У забюрократизованих мізках радянських чиновників панували перестроги, як би чого не вийшло, та страх, якби за це не поставили до стінки. Існування організації Сергію Пилипенку доводилось відстоювати в ідеологічних та творчих баталіях. Лише після того, як плужани спільними зусиллями випрацювали і оприлюднили статут організації «Плугу» дали зелене світло. У статуті зазначалось, що метою організації селянських письменників «Плуг» є нещадна боротьба з власницькою міщанською ідеологією серед селянства. Лужани пообіцяли вести плідну роботу з виховання у дусі пролетарської революції як своїх членів, так і широких селянських мас. Присягалися залучити їх до активної творчості в цьому напрямі. Проти подібних аргументів чиновницький страх і перестороги виявилися безсилими, а якби ті продовжували чинити опір, то і контрреволюційними. Із високої платформи згуртованих селянських письменників найбільше діставалося критики нарікань, а подеколи й образ так званим буржуазним літератором, неокласикам, футуристам і і символістам, яких ще кілька років тому так жалували і перед якими схиляли коліно, як перед авангартом літературної думки. Настали переконання плугарів, подібні літературні течії носили загрозливо хибний характер, бо не відтворювали життєву боротьбу селянина за свої права, за рівність і братерство. Ці футуристи-символісти здебільшого кидались у чисте мистецтво, мало зрозуміли широким верствам населення. Імаженісти та неокласики, мовляв, бездумно бавились формою, тішились своїми вміннями, геть забуваючи про читача та про його сподівання знайти в літературі заклик, до боротьби чи підтвердження правильно обраного шляху тієї боротьби. Завдання плугу, оголошував на зборах товариш Пилипенко, є не культувування форм, що існували дотепер у буржуазній літературі, а виявлення нових принципів і типів форми шляхом практичного володіння стриманими літературними формами і перегартування їх у новому класовому змісті. Закликаю не лише дотримуватись з постулатів нашої організації, емоційно розмахував руками Андрій Панів, а й вивчати сучасне село, ретельно аналізувати його побут, а окрім цього не втрачати тісних зв'язків із селянськими масами. Бо знаю, є вже серед нас так званих селянських літераторів ті, які жодного разу села не нюхали, ті, які не відрізняють на око бугая від корови. У залі засміялися, а оратор вів далі. І затісуються уряди, і пишуть, бо через спілку нашу ті тексти бачить світ. Але в них у тих графоманських письменах. І крихти правди немає, хоч як шукай. От, товариші, будь ласка, до прикладу. Товариш панів виняв з кишені невеличку книжечку, побив нею, як сухою таранною по долоні, чим знову викликав сміх, розгорнув довільно і вигукнув. О, знову починають оспівувати українську ніч. Зорі, те-те-те, місяць, ой-ой-ой, соловейко. Знову сміх у залі. Панів закриває книжку і кидає її під ноги. Досить! Вже оспівали ту українську ніч до нас, сто разів оспівали, аж оскома на язиці. Потрібно показати через вірші, як звитяжно працює радянський селянин, як трудиться він у дружньому колективі, як він, цей селянин, змінився на краще за нової влади. У гонитві за віднайденням єдиного вірного бачення літератури в сучасному суспільстві селянські письменники поклали на свої плечі задачу окультурення селянства. Піднесення культурного рівня здійснювалося щосекундно шляхом творення більшої кількості друкованої продукції на потребу широких мас. Широкі трудові маси, правду ніде діти, не надто переймались складними літературними процесами, що це відбувалось у письменницькому середовищі. Широкі трудові маси в переважній більшості своєї, як і за старої влади, думу думали, як прогодуватись та якби так спину гнути, аби її не зламати на тих пролетарських, і сільськогосподарських будівництвах. Твори селянських письменників самі селяни не завжди приймали одностайно і схвально, тому спілкчани вирішили проводити активну просвітницьку роботу. Досить дієвим засобом пропаганди у численних філіях плугу, яких було чимало по всій республіці, виявився буржуазний «Вечірки». вечірки у невеличких містечках вирізнялись частотою і гучністю. Жодна дрібна філія не оминала можливості погуляти волю на творчому вечорі, чи на вечірньому читанні, чи на зустрічі з письменником. Тим більш на зібранні членські внески завжди накривали худобідно якийсь стіл. Принаймні наливки та яблука на тім столі завжди були. У п'янкій мистецькій атмосфері віршоплети з легкістю видавали себе за поетів, а борзописті виглядали як справжні живі класики. Окрім філії, Україною ширилися периферійні секції плугу. Чи не кожного сількора величали поштиво письменником і запрошували на численні вечори, зустрічі та диспути. Закрутило тим плугом так, що почалась непомірна гонитва за кількістю прочитаних лекцій, проведених зустрічей, написаних статей і рядків. На в цих маленьких містечок не здавалося дивиною подібних діалогів. «Ви, товаришу Ксеніє, де сьогодні ввечері гулятимете?» – питає юнак симпатичну стрижену дівчину, який відсили років 17. «У плузі читатиму свою поему про трактор», – відповідає задоволена товаришка Ксенія. «А ви написали поему?» – дивується юнак і тут таки додає. Ти ж у школі самі двояки з письма мала. Товаришка Ксенія б'є хлопчину по голові тонким портфеликом, у якому безсумнівно заховані нетлінні рукописи. Хлопчина показує їй язика та крутить біля скронів казівним пальцем. А товаришка Ксенія з високо піднятою головою крокує стежечкою, що в'ється між кущів ожини. Вона членкиня Оратівського селищного відділення Плугу з дворічним стажем. І гадки немає, що її поему прийдуть слухати аж чотири 15-літні слухачі, які також є членами цієї письменницької організації і також написали по поемі про трактор. Уся ця формалістична надмірність працювала не на користь організації. Просвітянський метод у середині 20-х почав втрачати актуальність. Письменників плужан з іменем оточували занадто розпухле коло початківців, людей, часто позбавлених будь-яких талантів. Згодом термін «плужанство» став синонімом обмеженості. Рядові члени плугу видавали на гора тексти низького художнього рівня, виявляли примітивізм у розкритті людської психології. Їхні селяни були чимсь на кшталт картонних ляльок – пласких, однотипних, бездушних та бездумних. Зрештою, метод масовості, який сповідували плужани, завдав чималої шкоди розвитку молодої української літератури, оскільки поповнював письменницькі лави людьми малоосвіченими, некультурними і позбавленими таланту. Заслухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами», читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, передачу підготувала Ніна Герасименко.